نحمده و نسل على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي الصدري و يسر لي أمري وحل الأغضة من لساني يفقه قولي سورة الأحكاف بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معردون شركون بنمد الله جبخلوا لا أمهربان ده حامیم می د دې کتاب نازلیدل د الله زبردست یعنی غالب او حکیم دی طرف نه دی مونږه سمکه او اسمنونه او د دې دواړو ترمنځ ټول سيزونه د حق سره او دغه وی خاص مده د نيټه سره پیدا کړی دی خدي کافر او خلکو د اغه حقیقتنه مخ اړول دي د کوم نشي دوی خبردار کړی شوی دی اينو بي صلی الله علیه وسلم دي ته تا اوایا تاسو چرته په غړې د لستر هم دی چې اغه سهستیانه دي چې تاسو خدای پرېږدي او هغه توازن کوي یې نشته د الله نه الاوه چې چاته تاسو متوجه کیږي د او هی حیثیت او حقیقت هم تاسو ته معلوم دی او کنه الک خورا ته اوخه چې وي په سمګه کیسه پیدا کړې دي یا د اسمانونو په پیدا کولو او د غې په تنظیم کولو کې د هوې سره حصہ ده د دین مخ کې نازل شویو کتاب یا د علم سره پاته حصہ کده دې عقیدو په ثبوت کې ستاسو سره وی نور وړاندې حقیقت سره شنیه علم اډو قسم وی یو وی ریویلډ یعنی د الله تعالی د طرف راضی د وહી په شکل کې دوهم د انسانانو خپل معلومات او مشاهیدات باندوي او استابلیش نالج وی. یعنی چې اې تحقیقات او په نتیجه کې مخک راضی براهراس د وહી الهي په ذریعہ نه خو دا هم یو معروف شي سوی دلتا اثرت من علم نو مطلب اوم دغه علم دی استابلیش نالج یعنی عقلي دلیل مراد ده. یعنی یو خو اغا چې د وહી په کې کمل مرضی ایتو نه کتاب من قبل هذا او په کتاب کې یعنی چې د د طرف راغلي کتابي فرمایي چې ماته د دغه غثیاو د حقیقت باره کې د اسمان راغلي کتاب کې کوم دلیل وي چې دوی هم د خدای په اختیارات کې شریک دي یا سه حصہ لري نو هغه وخایا یا سه اکلی دلیل وروړه زه د مشاهیداتو او تجربو پر وړاندې ماته وخایا چې خلکو تا د کانی د بوتانونو څخه ګټه ورسیده او یوري شا خبره چې اکل منينو وخایا دا سه خوښ خبره نه نو تاسو خلک د کمه بیلاري کېږي اخره دا اغه سړی نه به زیاد بیلاری انسان بل سوق وی چې اغه لا پریږدي او اغه چا ته आवाज کوي چې هو د کمه ته پوره اغه ته جواب نشي ورکوله یعنی نه چې د خدای نه مایوس شي او د نور په درورځي نورو, در نورو مخک خپل حاجتونې یک دی نور ته چټیږي او وینې غوړي نو دغه خلک هیڅ هم نمومي او د وینې ناپوغه کس بل سوق نوي بلکې اوی د دینه هم انه دي چې کولو والا دني اوی ته आवाज کوي یعنی نه د خدای نه الیاوه چې کوم د کاني بوتان یا د مړو خلکو ته دوهګانی کوي او غوړی ته نو فرمایي چې هغه خو د دوی اوازونه او دوهګانو نه هم به خبره دي چې مونږ نه سو غوړی زکچه د کارو بوت ته صفته ده چې سوک ورته چاړی لګی دی یو مړ انسان چې قبر کی وی سره کم شېدي چې هغه پوي شي چې بهر سوک ولردی او مانس غوړی ته سو غوري چې تاسو جندي او کمرې کې ودې نه کو سوک د کور نه بهر чыږي نه تاسو ته سپته لګي چې تر سوته نه شي او خوب خود مرغ مثال دي چې کم بندا د مرغ نه پس قبر, اغا چه خلق دا اغا پا قبر کی شي نو هغه به سوري چې خلک دغه په قبر باندې فریادونه کوي او سته غوړي ځکه فرمایي اخر د اغه سړی نه به زیات بیلاري انسان بل سوق وي چې اغه لا پریګ دی او اغه چا تواس کوي چې هغه د قیامت ته پوری هغه ته جواب نشي ورکوله بلکې هغه د دینه هم نا خبر دي چې واز کولو والا غني هغه ته کوي چې دی اجهانو ته خو دا هم پته نشته چې څو او څو غوړي په کومه جبه کې غوړي او سره غوړي دې د پاره چې دا سټولې طریقې کم کې د الله تعالی نه سوا د بل نه تې یا دا سوچ کول چې دوی به غایبانه طریقې سره زموږ امدادو کې نو دا ټول شرک دی او شرکول باندې د انسان ټول عمل बर्बाद شي او چې کله ټول انسانان رجمګړي شي پاغ هغه وخت کې به هغه خپل اوواز کول والو دشمنان وي او دا هوی د عبادت نه به منکر وي یعنی د قیامت په ورځ به اومده غني خلک چې دوی به تنه خپل حاجتونه وغوښتل نو دوی به خپل د مریدانو او د وغوښتل والو الټه دشمنان شي چتاسو مونږ الله سره شریک کړي وو د خلکو ته چې کله زمونږه صفا صفه آیتونه اورول کیږي او کله چې ورته حق مخ ته راشي نو دا کافرانو دغه په حق لوی چې دا خاره جادو دی ایا دوی دا وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل د زانه جوړ کړي دي د ته اوه آیا کچره ماده د خپل زانه جوړ کړي وي نو تاسو ماده خدای د نیولونه اډو بچول نشي کوم خبره چې تاسو جوړوي الله په هغه دی زمو تاسو په مینس کې امغه د گواہی لپاره کافي دی او ډیر معقوله والا رحم کوله والا دی دوی ته وایا زه سنا رسول خو نیم يم زه نه پويګم چې سباله با استاسو سره سکیږي او زم ما سره به سکیږي یعنی د الله رسول صلی الله علیه و کدا فرمایي چې وما ما ادري ما يفعلوا بي ولا بكم چې زه نه پويګم چې ما سره به سکیږي او تاسو سره به سکیږي نو نور چا سره سي اختیار پاتې دي یا دا څه شي دي چې د بل بنده به ضرور شفات کول شي زه صرف په هغه وહી په روان يم کوم چې ما ته را او زه د يوسف صفه خبردارولو والا نسوا نور هیڅ نه انبي صلى الله عليه وسلم دي ته وایا تاسو چیرته تا دا سوچ کړی دی چې کچره دا کلام د الله د طرف نه وی او تاسو د دین انکار وکئ نو تاسو به سانجام وی او د دې پشان شان په یو کلام باندې خود بنی اسرائیل یو غوا غواہی هم کړی ده هغه ایمان ورو او تاسو په خپل غرور کې پاتې شې دا سه ظالمانو ته الله هدایت نه کوي وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا الی که مخالکو چې د دې د انکار کړی دي او د ایمان روړو والو په حق لوی چې کچره د دې کتاب منل سخه کاروي نو د خلک په پدې مملکه زمونږ نه مخکښوي نو خو او وي د نه هدایت اونمته نو په دې وجه اوس به ضرور دا وای چې دا خو په خوانی د روغ دي حالکه د دینه مخکې د موسی علی السلام کتاب د رهنمای او د رحمت په حیثیت راغله او دا کتاب داغه تزکی کوله وال په عربی ژبکه راغله دي د پاره چې ظالمانو له خبرداري ورکی او نیکارو له زیره ورکی الذي نه قالو ربن الله یکنن چې کم خلکو ویل چې خاص اوملله زمونږه ر دی بیا په هغ ټګ اوددل نو د هغوی دپاره نهرش شته او نه به هغوی غمجن وي دغې خلک به ټول جنتته دي الته غوی هم میشه اوسی د خپلو اغ عملونو په بد لکې کم چې په دنیا ک کول یعنی د جنت مستحق هغوی ول وي د خپلو اغ عملونو په بد لکې کم چې په دنیا ک کول وینل انسانه بوالی د موږ انسان ته هدایت وکړو چې اغه خپل مور او پلار سره نیک سلوکو کوي خپل مور د ډیر پګرانه په خیټه کې د نن نه اوساتلو او ډیر پګرانه او زیګو او د دې په حمل او پیور کولو کې دیرش میښته لګی دي تر دې چې کله اغه خپل پوره طاقت ته ورسېدو او د سلوې وخت شو اغه ویل ای زماره با مالا تو فکر وکړه چې ستا د اغه نعمتونو شکریہ ادا کم چې تا او زمما مور او پلار لرا کړل او چې دا نیک عمل وکم چې ته په راضی شې او زما اولاد اولات پنی کېدو ما خوشحاله کې زه تا ته باسم او زه په فرمان منلوک یعنی مسلمانو بندگانو کې شاملیم دا یوه ډیره خ دوواده د شکرګزاره خستور باندې هغه خلک چې د سلویختو کالو شي هغوی دپاره او د غوی د اولات دپاره چې اصللا شي کم خلک چې د اولاد هدایت د پاره پریشان وي نو اوی دې ډیر ډیره دا دوه وی ربي او ځانی ان اشکر نعمت کلتی ان امتع علی زکه چه په نعمتونو شکر او باسې نو دا به نور هم ډیر شي والده والدیه نه صرف خپل نعمتونو باندې بلکې چه په مور پلار کوم احسانات او انعامات وی وان اعمل صالحا تر دو او دا چې داسې خک کارونو حکم چې په ست راځي شي سمره پوری چې د خکارونو کارونو تعلق دی نو هر یو سری دا غړي چې دازه چې کوم هغه ټولو نه خو اصل خو هغه خدي چې دا الله تعالی سره قبول هم شي ځکه چې ډیر خکورونه خو په ظاهره یا د علم هد پورې خو وی خو د هغه په کولو کې اصل رو هغه نوي چې کم الله تعالی ته مطلوب وي د دې ورکوټ مثال دا دی چې تاسو خپل کار په چابانه کوي یو نوکر یا خادم ته کار وای نو هغه کارو خو هغه اوکي مثال په تور چې لوخي هغه لوخي او وینځي خو تاسو بیا او وینځي چې تاسو خو خنه شي خو کار وکړو خو تاسو شو دا سی بل کار تاسو خو احساس د مرزې نه وو اومده غشان مونږ باسي وخت مونږونه کو خو اغه د دې کابل نوي چې الله تعالی خو خوشي مونږ صدقه خیرات کو خدا الله پاک زموږه طریقه خو خنوي اومده مونږ نور د نیکه کارونه کو خو الله تعالی باغی رضا نوي کله کله په دې وجوهوم چې د دې په ځای ضروری کار سه بل سی ډیر خلک فرض مونز کال کې نه دا کوي خو د روجو په اخرې جو یا تاک شپو کې سونو فلونو او او دا غنی چې د هغه د تیر شوي جن کفاره ادا شو یا دا چې په اخرې ما دو نفل قزای عمر کې نو تیر شوي ټول مونز نه به پوره شي دا اسې ده ځان نه جوړ کړي شی خبرې دي ټیک دا چې د نفلونو خپل اهمیت دی د روجو په میاش کې یو نفل د فرض په درجه راشي یعنی اجر ثواب به د فرض هم دا مطلب نه یا چې حرم شریف کې مونز د یو لک برابر ثواب لري خو د دا مطلب نه دی چې په عام او کې د خدای پاک عبادت هیر کا اومده غشان څ خلک ټول کال صدقه کا خیرات کوي خدای کال اخر کې باقاعده حساب باندې زکات نو واسي اومده کشانتي څ خلک عمره په عمره کوي خو حج ادا کوي خبره ده دا چې نفل تر هغه پورې پاسنځي چې تر څو فرض پوره نشي چې فرس پوره نه وي نو د نفلونو هغه قدرو قیمت نه جوړيږي د دې لپاره به زه وخت مونږ خکار یا داسه خکار چې په ظاهر خوي خود أغېنه زیاد ضروری کار پریدو نو فرض یا اهم کار چې سوق پریږدي او غیر اهم کار ترشی نو دی دې سره هم توازن خراب شي او کېدې شي چې تاسو د کوشش په باوجود الله تعالی د رضا کار نکوي ځکه دا دعا غختل او د دې خبرې توفيق غختل چې الله مال د دې توفيق راکې چې زه داسه کار حکم چې تاسو پر راضي کول شم و ان اعمل صالحا تردو دا, دا دوه دواغ خپل دوهګانو کې ضرور شامل کئ او دا ډیره ضروری ده چې ستاسو کوششونه پر ست نتیجه ورسی او اصلح لي في ذريتي او زماده اولاد هم اصلاح وکا ولې چې انسان خپل نیکه ترغه پوری سودمند نوي تر سوچي دا اولاد هم په اغلا روان نشي خصوصا چې انسان کوشش نکوي او که کوشش کړي ندا بیا بل خبره ده غني د قیامت په ورځ به یو سړی راشي چې خپل خوب ډیر نیک وي خدا غا مالنامه په صفاوي اغه به حیران شي چې زما نه کیان شوي ما خو ډیر څه کړيدي نو اغه ته به ویل شي چې ستا اولاد سانه کیانه اخوړي زکه چې بعض خلک په خپلو نیکيانو کې اخته وي او اولاد نه به خبر وي زکه چې سفرایز د والدینو او د اولاد لپاره ادا سدي چې کمکی غفلت وشي او که اولاد غلط کار کوي نو د اغیزه مواری هم په مور او پلار وي مثلا که د اولاد د واده عمر وي او بهوج اولاد واده نه کوي نو اولاد چې حرام کوي نو د دې په مور پلار هم وي نديده پاره موږ له خپل اصلاح سره خپل زموارو سره سره اولاد ته هم توجه وکارده چې اوی زموږ د پاره صدقې جاری شي خپل دوهګانو کې یو طرف ته مور پلار ته دعا کوي دا یو جامع دعا ده چې یو طرف ته د والدین ذکر دي او بل طرف ته د اولاد ذکر دي مینس کې خپل ذکر هم دي انی توک تو الیک زتا توبه اوباسم و انی من او منل مسلمین اوظ پرمان منلواله یعنی مسلمانانو بندګانو کې شامل د داس خلکو جزازده او لائیک الذينه ننتقبلو عنهم احسنه مع عملو نتجاز عنسي آاتهم في اصحاب بالجننا دا د داس خلکوونهمونګ د هوی خخه عملونه قبللو یعنی چې کم خلک اخکارونو نه پس داس دعا غواړي دا هوی نیک عمل موږ قبللو او د هوی گناونه ماف کوو یعنی خط خوو د هر انسانه کېږي خو د داس او فادارو خلکو نکیې قبول شي او کم سړي چې خپل مور او خپلر ته اوویل اوف زه تاسو ډېر تنگړم اي تاسو ما په دې غوي چې زه د مرګ نه ورستو بیا د قبر نه راوستل کېګم هلاکې زمونه مخ کې ډېر نسلونه تیر شوې دي په اوې کې خو څوک راپا نسیدو او رانغه یعنی مورپلر خپل خونی خواله دي د اخرت نه هم منکرشل مور او خپلر ورته د الله پنوم فریاد کوي او وې ای بدنسبه اومنه د الله وادرې شنيده خو هغه دا ټول د په خونو وختونو زړې کې دي دا ځړی کسی دی چې تاسو ماته کوي دا هغه خلک دی چې د عذاب فیصله په شوهدا یعنې ک اولاد کې الہاد او دهریت راځي نمور مورپلار له فکر پکار دي چې دوی له دعا او کوشش ورلهم وکي ځکه چې دا نشکې دي چې بچی زمونږ خو خدای نه آخرت نه مني یا د دین پوره خندا کوي او نه او بیا د قیامت پر ورځ جنت کې موږ سره ورسی رستم تاسو ویلې وي چې هغه اولاد به مورپلار سره ملاوي چې کم د مورپلار بلاروي نیکی ایمان او تقوا کې د خلک دي چې د ضاه فیصلله پې شوي ده د دوی نه مخکې چې د پیریانو او د انسانانو د دی قسمه کمی ډلی تیره شوي دي په هغوی کې بدوی دوی هم شامل وي ب ش چې دوی په نقصان کې پاتکدو والله خلک دي دلته دو قیسه کردارونه را مخک شوي دي یو اغا چې پ خپله هم نیک کوي او الله د هم د نیک پلار وي او دویم اغ چې پخپله ن کووي خو اولاد د نیکیا پلار نووي د دواړو ډلو درجې د هوی د عمل پهلهها سره دي و لیکل د اجاتو ممه مم زه چې دنیا کې څوک لکه شان هم مخکشی نمنګ سره فکرشي چې خا هغه خدا څخه غاړي واغښتو زبې د هغه نه خالم هغه داسه کور واغشتو زبې د هغه د کور نه خکورلم هغه یو کار وکم زدا غنه مخکشم هر وختوم دغه شان منډ روانه ده زمونږ خلکو دنیا کې څنګه څنګه منډ رواني دي خو د آخرت هم درچی دي دغه درجه حاصلولو لپاره د نېکه څومره منډ دي څومره زلداسه شوی دي چې سوک کوي نو زمونږ د هم پزړه کې راشي چې دغه بندنې کوي نو زه د هم وکم ممږ نور خلک په نیکه کولو ګورو خو په خپل بس دی ارزو سره پاتې شو چې الله ته منزور وي نو موږ به هم وکړو یا الله د زموږه قسمت کې کی چې موږ هم دا وکړو خو کوشش نشته چې د دنیا له خموږه دا نه ویل چې کله الله ته منزور وي نو موږ به هم خاډه واخلو بلکې د دې لپاره خموږه مرني تړه شروع وکړو هغه وخو زموږه بي پی زیات شي موږ فارام نشو کېناسته وینم جوش خوړي چې کوم ورځ به د دین اورو نه مخکشم خو د دین ماملكه ټس نه مسکی منګلک دمړو پرتو اثر روان دي کی خدا الله بندیان د چاچه شوق وی اوچت جنتونو ته دتلو کثاسو تجربه کې چې د لفټ په ذریعہ ټوله نه پاس لاړ شي نو د خارکتو یو بلشان شان خوندوی بیا موږ نو ګوري نو خار بل شان دی چې څنګه د پاس نخکاری هغه سند نه نه وی نو سوچ راځي جل تعالی د جنت د بلندو جو ذکر کوي نو د دې دا مطلب دی چې کوم حسین د اوچت والی نخکاری کومه نظاري الټ جنت خو جنت دي خو جنت کې هم فرق دي د جنت سل درجه دي دنیا کې کومه ټولو نه اوچت درجه باندې کېدل وړو د اعلی درجه خلق دل وړو نو د جنت په مملکه مونږ اعلی درجه ته ول نه رسیدل وړو دا صرف په خواهشاتو کولو باندې کېږي د دید پره ډیر منډه او طاقت لګول وړي اوليو فيهم اعمالهم وهم لا یدلمون د پاره د دې چې له وحیده د اووی د عملونو پوره پوره بدلو ورکي په اووی به ظلم هرگز نکيږي به شکل د کافرانو خورت مخامخ و درول شي نو اووی ته به ووي شي تاسو د خپلې زینې متونه په خپل دنیوي چوند کې ختم کړئ چې کم تاسوخه کارونه کول د غيصله تاسو ته هم ملتمل او شو او د غي مزیم اوغشتل اوس شي کم تکبر تاسو په ځمکه کې په نه حق کولو او کم نافرمانیانه تاسو اوکړي دغه په سزا کې به نن تاسو له ذلت عذاب درکړی کیږي او ذکر اخا عاد لکشان دویتا دا ضروري یعنی د هود له اسلام کې سواو ورو هر کله چې هغه خپل کوم په احکام کې خبردار کړي وو او دغه څخه خبردارولو والا دغه نه مخ کې هم تیر شوی وو او دغه نه رست هم راتللی چې الا تعبدوا الا الله دا الله نه سوا د بلچا بندگی م کوي ما سره اساس په حق کې د یوې لوی خطرناکې ورزي د عذاب فکر دی او وی آیت د دې لپاره راغلی چې مونږه دوکه کې او د خپل معبودان نم ووړې خود نو هغه خپل عذاب دې را باندې را وله چې د کم نه مونږ یې رې اغه ویل د دې علم خو الله ته دي زه صرف اغه پیغام تاسو ته تا رسوم د کم سره چی زرا ليګل شویم يم خو چې تاسو جهالت کوي بیا چې کله اوی اغه عذاب خپل علاقې ته را روان ولیدو نو وی دا ورېز ده چې پمږه اوبر او وره نه بلکې داوم دا اغه سس دي چې د دې لپاره تاسو تلوار جوړ کړه دا د هوا طوفان دي چې پکې دردناک عذاب را روان د خپل رپ حکم به هر څه آخر ده چې د هوی دا حال شو چې د هغوی د اوسدو د ځونونه سوا التا بل هییس په نظر نهرات دا داسې موږ مجرمانو بد لوررکو یعنی د هغوی کورونا او د طرک نخې ټول ر پات شو او هغوی مړه لوی لوی تونونه ولاړ پاتې شو او د اسدو والا لاړل په دغه دور کې عذاب راغلیوو د خ د ال د طرف نه او دا ممکنه ده چې هوایقوم مکمل طوربانې تبا خوس انسانانو د خپل لاسه د عذاب څخه کم سامان جوړ کړی دی نو هغه کې نیوټرون بم په باره کې دا ویل شي ودي چې دا بم کمزې کې پریوزی نو د دې په پرېوتو داسې هوا چليږي چې ټول جاندار پمړي شي او اماراتونه ته نقصان ورسي یعنی د بم یو قسم خو هغه د کنا چې په آبادای او غرزول شي نو انسانان، زناور، امارات هر څه تباشي خو اوس دا سده سې اجاداد دي چې په اماراتونو نه شي ځکه چې کم خلک په دې قبضه کوي چې اویله دبراره نوی جوړول هرڅ نو دا سه بومز جوړ کړل چې په هر جاندار خو ختم شي او اماراتونه او سامانونه او نور د دنیا سيزونه صحیح سلامت بچ بچي اصل کې د نه یعنی هغه بوم نه دا سه شوا روزي چې هغه اکسیجن ختم کی نو ک انسانانو جوڑ کرل انسانان نو دا سه سيزونه جوړ کړل چې انسانان په ختم شي او اسرات پاتشي نو الله تاسو ګرانه ده الپا قومات د سلېپ ذریعہ د هوا په ذریعہ ختم کړي اغه هوا چې چا د چالش کې ناراضي د انسان په کنټرول کې نه وي خود انسان د سر کې خو خبر اغشتو والاته او ویله مونږه هر سور کډې وو کوم چې ما تاسو له ندی درکړي یعنی اغه ډیر ترقيه افته خلک مال دولت اقتدار او طاقت هیڅ کې هم اساس وو د اوی سره مقابله نشته اغه د ځمکه په مخ خور وو خود هر څه باوجود د اوی د نافرمانو په وجوه اوی ستا څونه غیر شهر پیره علاقې ډیر کلی مونږه هلاک کړي دي مونږ په خپل آیتونو را لګلو سره بار بار په کیسه کیسم طریقو اوی پوي کړل د پاره د دې چې اوی واپس راشي بیا اغه استانو د اوی مدد ولېو نکړو چې اوی الله پر خوده لیو او اوی الله ته د نزدیکیت ذریعہ غنلېو او ما بودا نه تړ جوړ کړو بلکې اوی خوده هوی نه روښو او دا د اوی د دروغه انجام او د اوی د د روغ جنو انجام چې د ځان نه جوړ کړي وې او هغه وکهم د یادولو کابل ده کله چې مونږه د پیریانو یو ډله ستا طرف ته راوسته لوه د پاره د دې واوری قران ووري کله چې هغه اغه زه ته اورې په کم ځای کې چې ته قران نو هغه په خپلو کې اویل چې چپ شي بیا چې کله تلاوت پوره شو نو هغه د خبردارولو والو په حیثیت خپل کوم ته واپس لاړل هغه خپل کوم ته اویل چې اساس مونږه د قوم خلکو مونږ یو کتاب اورېدل دي چې د موسی علی السلام نازل کړي شوی چې تصدیق کوله والدي د خپل ځان نه د مخکینو کتابونو چې رهنمای کوي حق او نه هلارته اې زمونږه د قوم خلکو څو چې الله تررفته بلنه کړي دا غو دعوت قبول کړي او په هغه ایمان جوړي الله وساسو ګناهونه معاف کړي او تاسو به د دردناک عذاب نه بچ کی او څو چې الله د دا دې خبره اونمني اگر نه په زمکه کې په خپل صداقت لري چله عاجز کی, کی او نه دا غه سمادتګاران شد چې هغه الله نه بچ کی دا خلک په خګره گمراهه کې پراتي دي دلتا یو دلجسبه کیسه ده د نبوت په لسم کال مکه کې د نبی صلی الله علیه و سلم د پاره حالات ډیر سخته نو هغه صلی الله علیه وسلم سلم د مکه اوتل او, او د طائف سفر وکوک چې کیدی شي کده اغه ځے خلک دا خبر اومني د حقیقت قبول کی خو د طائف والو خلکو نور هم شدید مخالفت وکوه دا ټول کیسه تاسو ته تا معلومه ده چې څنګه رسول الله سلام باندې اغه ورځ څنګه تیر شوه وک چې هغه صلی الله علیه د جن ټول نگران او سخت باره الوه دغه زینه واپس راغل لاپلار کې وو چې د نخله په مقام د مونځ په اړه شو چې په مونږ کې قران پاک تلاوت کولو نو د جناتو ډلې قران ووري دو او مغه وخت ایمان راوړو تاسو کوري چې انسان د لاپلار کې اوزی نو هیڅ چره د نو امید کیګنه چې سوک نه مني سوک نه وري تاسو تاسو پته دا چې کسا سو خبره سوک انسان نه نو په هغه ځای پیریان ساسو تبلیغ ووري او مسلمانان شي او مخکې نور خلق مسلمانان کې تاسو صلی اللہ علیہ وسلم اواز کولو دا څه څللاو له سلام په اوچت اوا سلامت کول د جناتو او اغوا هغه وورېدو او فوري ایمان روړو او هغه قبول کړو مکه او طیف والا یعنی انسانانو تاسو خبره نه خو په مینس مقام کې جناتو امن الله او دا نه چې صرف قبول ایکړه بلکې یو ځل په قران اورېدو داسې اثر په او شو چې واپس په تلوي خپل قوم ته تبلیغ هم وکړو مونږ ټول کال قران وایو خو بچو ته دوستانو او خپلوانو ته او اخو دې چاته نه وایو دنیا کې چې سسیز څه وګورو یا باندې خوولګي نظر نور توایو د سترو زه رووي کسه کپڑے یا لوخ وي یا سنور سامان وي نظر بل ته اوخایو او چې تر سو پورم هغه ته ویلې نه وي نومون پاره او ور توایو چې فلانی ځای کې ما دا سدا سې شزونه لیدلې نو دا د شوق خبره ده کنه د محبت خبره ده چې کم سي سره زمونږ مې نه نو هغه ډو کې دین شي چې مونږ به نه هم د غشان من موږ د الله تعالی کتاب سره هم نو بیا نوبیا 440 پوریم د اغه ذکر بل ته نه وکړي نو پاره باندې شو کې ناشته تاسو په خپل سوچ کې چې 29 آیت کې دی چې موږ د پیریانو ګروس تاسو صلی الله علیه وسلم تررفته راوستلی وو یعنی هغه وي په لار او الله وي اغه تررفته راو تا وکړل چې کوم ځای تاسو صلی الله علیه وسلم قران ویلو د دې چې اوی د قران کله چې اوی اغه ځای په کوم ځای کې چې قران نه اوی په کې ویل چې چوب شي یو خوده غوې قران ته خیال <سؤال> شو او بل دا چې اوی ته هیڅ هم نو ویلې چې قران تلاوت کیږي نو خاموش شي مونږ ته خو بیا بیا ویلې کیږي چې قران لګیدلې دی د قران تلاوت کیږي چپ شي خو زمغه خو خبره نه ختميږي خبره دا ده چې دا سه سيزو هغه چې جنات وو او چپ شو چې څه خاص خبره ده د دې یو لوی وجو خدا دا چې هوی پویدل خو ولې چې پوی غونه نو زمونګه خیال هم ورتنه وي او ازډم ورتنه کیږي او بیا اولو الہ قومهم موندرین بیا چې کله تلاوت شو نو هوی د خبردارولو والو په حیثیت خپل قوم ته واپس لاړل قالو یا قومنه ان سمعنا کتابا هوی خپل قوم ته ویل چې ازمونګه د قوم خلکو مونږ یو کتاب اوریدل دي ان زله ممبعد موسی چې د موسی علی سلام نازل کړي شوی دی دا څه ښه غوړي چې دوی د انجیلن خبر وو او د دینه دا هم پتلګي چې جنانه د هر سيزنه خبر نوي او د دوی د علم هم یو اندازوي بی. او بیا اې سمغه د قوم خلکو څوک چې الله تررفته بلنه کوي دا غو دعوت قبول کوي او په ایمان جوړي الله وستا سونو ماف معاف او تاسو به د درناک عذاب نه بچي دینه دا پته هم لګي چې استاسو صلی الله علیه و دعوت وو, وو. صرف د انسانانو د پاره نه بلکې د جناتو د پاره هم وو او الله تعالی انسانو سره سره جناتو هم خپل عبادت پیدا کړي دي وما خلقت الجن إلا ما و ما خلک ت جننوول انسا ما جنناتو انسانان خپل عادت له پیدا کړي دي او دي خلکو ته دا نخاري چې کم خدا دازمکه او آسمان پیدا کړی دي او د دی په پیدا کولو اغ سرړې نه شو او هغه ضرور په د کادر دی چې مړی را جووند کې ول نه یقی نن چاغه په هررسس قدرت لري په کم ارسې دا کاافان ور ته واناندې کړ کېږي په اغ واخبه د دونه تپوس وشي آیا داهک نهدي دنیا کې خطسو نه منل دا د میانو کار دی چې خلک کري دغ وخ به دوه تپوس کېږي اوسوایه دا, دي دا كي كي. رشان دي دوی به او وی او زموږ په خپل رب باندې قسم دی چې دا واقعی حق دی الله وو فرمای خد نو اوس د عذاب مزه اوس کوي د خپل هغه انکار په سزا کې چې تاسو به کولو پس ا نبی صلی الله علیه و سلم صبر کوا لکه څنګه چې اولو عزم مضبوط ارادو اراده رسولانو صبر کړی او د دوی په مملکه تلوار مکوه په کوم ورسټي د خلک هغه عذاب او ویني چې د کوم نه دوی یې رول کیږي کی نو تاسو په ورته ښکارشي دا چې په دنیا کې د ورسې لک سا تیر کډیو خبر او رسول شه اي اوسبه د نافرمانو او نسوا بل سو خلا کیږي یعنی د قیامت پر ورځ باندې انسان سه سا ساتوي چګني یو ورس ایثار شو د لویه ژوندګي به د یو ورز لکی با او باز خلکو تبه د ورز یو حصہ معلومیږي پور ورز همنا سورت محمد بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وشدوا ان سبيل الله ادل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات که خلکو کو چې کوفر وکړو او دا الله دا نه خلق منی کړل نو الله داوی عملونه زایې کړل زړو عرب ولوبه ځانته د ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام اولاد ویلو امت ویلو د اوی د تعمیر کړه کور یعنی د خانه کابه تنظیم وې سمبالولو حجانو لوي روټي ور کوله د اوی د ابو انتظام وې کولو ځان نه خود اسخته جوړکړې منزونه روجو او د حج تنظیم وې کولو اوی چې په کې کومه تبدیلیان وکړي بهر حال خو مختلف قسمه کارونه وې کول د دینه علاوه او هی که خه او خو بیان هم وی خدا هر څو د روایت مطابق دینداری و نبی کریم صلی الله علیه و سلم چې تشریف ورو او داوی د دا بګارد اصلاح شروع کړه ندوی دساسو صلی الله علیه و دشمنان شو دساسو صلی الله علیه و منکر شو کفر وکړو نو فرمای چې کوم خلکو کفر وکړو او د الله د لارینه خلکو درې داوی اعمال ضایع شو یعنی د دینه علاوه د خانقاه خدمت حجان له اوبر سره اخصه لوک د کارونه سهوم خیرات او نور خه اعمال شو زکه چې دوی هکبلو نه انکار وکړو نو خبره ده چې د الله تعالی اتات ترسو چې مکمل طور باندې ادا نکې زد او سختی چې ترسو نک نکدي وکړه کله کله د انسان سدا سے اعمال وی چاغن او اعمال زایې کی ولذین امنو وامل الصالحات تاسو وګورئ چې قران کې بیا بیا د ایمان سره د عمل صالح ذکر هم وی او عمل صالح سره مخکې د ایمان شرط هم وی زکه چې نیک کارونه بده قیامت پر ورځ هیڅ نوې چې ترکمه پوري ایمان ورسره نوي او کوم خلکو چې ایمان ورو او نیک عمل وکړو او هغه څه چې عمره کم چې په محمد صلی الله علیه و سلم باندې نازل شوی دی دا د قیامت پر وس دا مالو د قبله دو شرط انن هم مونږ مسلمانانو کې ډیر داسې دي چې وایي چې افلا باندې ډیر دی افلا اهل کتاب شدي دی ډیر خخه کارونه کوي نو ګنیدوی بم دوزخ ته زی یو خبر خدا دا چې اصلی فیصله با الله تعالی کوي چې څوک چرته لیږي خود قران تعلیم نسبته چې جنت ته د تلو لپاره ایمان او عمل صالح ضروری دی او په اریس سیس ایمان ضروری دی چې مانوس د اعلی محمد یعنی چې نبی صلی الله علیه و سلم باندې چې س نازل شوې دي د نجات لپاره په پا ایمان ضرور دی او هو الحق من ربهم او اغسر سر حق دی دا وې د رب د طرفنا. نه الله دا وې ګناهونه د اوهین لری کړل یعنی د دا خلکو او دا وې حالت صحیح کړو او اشرح بالهم یعنی چې د خلکو لې تیر شوی حالت بدل او په نیک دالک به ان لذین کفرو اتبعو الباطل دازک چې کافرانو په باطل پسې لاړل او مؤمنان په حق پسې لاړل کوم چې هغه دې رد طرفنا راغله دی د غشان الله تعالی خلقو ته داوی ټیک ټیک احسیات خي پس هر کله چې د دې کافرانو سره ستاسو مقابله وی نو کار سټونو وحل دي مدنی سورته مدینه ته درتلونه پس بیا بیا په مدینه حمله وشوي کمو کې چې حضور صلی الله علیه و او د غوی مرګرو خپل دفاع کوله نو د دې کې 13 تریکخه چې دشمن سره مقابله کوي او لنی کار او مقصد څه دی د دشمن طاقت ختمول تر دی پوره چې تاسو هغه خو امګي نو پس دا غي قیدیان مضبوط اوتړي دې نه دا پته لګي چې د اسلام جنگ د قیدیانو اغشتلو یا د مال غټلو د پاره نه لکه چې شیر د کنه چې نه مال غنیمت نه کشور کوشای اصل څه ختم کړي چې کوم د اسلام دشمن دی او د دی دین خاتمه نو بیا تاسو ته اختیار دی چې احسان کوی او که د فدیه معموله کوي تر هغه وخت پورې چې جنگ خپل وسله وګرځي اخر کار د کیدنی ولدی د اوې د نیولونه پسوم تاسو ته حق دی چې د فدیه نه بغیر ازاد کی او احسان په وکي یا بیا دا چې فدیه ته واخلي او ازاد کی دا د ستاسو د کولو کار کاله غختل نو خپل به د دوی فیصله ختمه کړي خو دا طریقہ هغه ځکه اختیار کړي دا چې تاسو د یوبل په ذریعہ آزمای او کم خلک چې د الله په کې اوجلی شي الله به د او عملونه هرگز نه ځای کوي اغه مویت لارخی دا وی حالت به صحیح ک او اغه با اغه جنت ته داخلي چې د کم نه اغه اغه خبردار کړی دي یا ایها الذین امنوا ان تنصروا الله ينصرکم و یثبت اقدامکم اغه خلکو چې ایمان مرودي کچره تاسو د الله امداد کوي نو اغه با استاسو امداد کئ مونږ غواړو چې هیڅ انکو او الله تعالی دې پر مونږه رحمتو نو کوي مونږ دې په کافرانو غالیب کئ او مونږ دې فت اومنو چې ترسو مونږه خپل ځمواري پوره نکو نو الله تعالی به هم مدد نکوي ولینصرن الله من ينصروا الله تعالی بده اووی مدد کوي چې څو ده الله مدد کوي نن هم کوم مسلمان قوم وغوړي چې د اووی حالت دي بدل شي نو ده چې د دین مخو کی د خدمت کی دین په خپل ژوند کی او دین دې مخه ورسی بیا تاسو وګورئ چې څنګه ده وی مدد کیږي کنن د خدای د طرفا مدد راتلواله نخ کاری نو دې کې هم موږ د خپل اعمال حساب او کول پکار دي او پاتې شو هغه خلک چې کوفر کړي دي نو د اووی لپاره هلاکت او الله د اووی عملونه ضایع کوي زکه چې اوی هغه سيز نه خوخه کړو کم چې الله نازل کړي دي نو زکه الله د اوی عملونه زیا کړل اي اوی په ځمکه کې ګرځیدل نه وو چې د هغه خلکو انجام لیدل وی کم چې د اوی نه مخکې تیر شوې دي الله دا اوی هر څو باندې اهلاقات راوستو او دغه انجام د دې کافرانو د پاره لیکل شوې دي دا زکه چې د مومنانو مرګري او مددگار الله دی او د کافرانو مرګري او مددگار کې سوق نشته کو خلکو چې ایمان روړ دی نیک عملونه کوي اللا به هغوی اغ جتون ته داخل کې چلاندې بت نهروونه بېږي او کفر کولو والا خلک ب دنیا د یو رزو ورو د جنون م کوي د زنورانو پهشان خورراکس کا کوي او دا هوی د اویددو آخری ځای د زخته که د کم یو زناور په جنند هم مون سوچ وککوو دغ د صحر نه واخلا ش پې پورې منډه تاړه او کوشش کم کار د پاار وي ا د خپل جاالې نه اوی نه سوچ شوي. چموږ ایوینو چمن دی وહી الوزی کتا سو هغه اخو دې خو په تلو راتلو او ګوري دغه ټول منډې د دې سوز د پاره چې خوراک چرتن روړم دغه ټول فکر دا وی چې خريټه به څنګه ډککم نو انسان هم د ژوند مقصد همدغه خوراک سکاک اوګنی یا صرف همدې د پاره کوشش یا صرف چې د دنیاوي او سو ضرورتونو له کوشش کوي چې د خوراک سکاک نووسګار شي له نو جامو په فکر شي او نور د دنیا ضرورتونو کې او بیا الله تعالی ته ورسي دغه جننه دی الله تعالی موږ خپل عبادت لپاره پیدا کړیو کژمږ جنټ کې وقت وخت د عبادت او پیژنګلو د پرا نوي دغد دین از د کول د پرا نوي نمنګې ست د پرا دل ترالې که کژمږ کار صرف خوراک سکو نو داس مخه د زناورانو نه ډکده هم اخوی ډیر وو د خوراک د پرا خود انسان د جند علامه کاست دي اخوی لا لکه د زناورو اوسېدل نه دي اخوی لا په انساني او روهاني استت للی او کفر کول وال خلک بز دنیا د یوسف رزو د جن مزې کوي د زناورو په شان خوراک سکي او دا هوی د اوسېدو اخري ځای دوزخ ته انبی صلی الله علیه و سلم څومره ډیر داسې کلی تیر شوې دي چې هغهستا د هغه کلینه چې ته وستلې ډیر زیات زور ور وو هغه مونږه داسې هلاک کړل چې هیڅ څوک د هغه بچکول واله نه وو اي داسې چرتکی دي شي چې کمکهس د خپل رب د طرفنه په یو صفاء او سرګند هدایت باندې وی هغه د هغه خلکو په شان شي چې د هغه د پاره د هغه بد عمل خشته جوړ کړي شوی دي او هغه په خپل خوښیاتو دي د پریسګارو خلکو سره چې د کم جنت واده شوې ده د اغې شان خدا دې چې په اغې کې به د صفا وبو نهره نه ويږي د صفا سترو بو مما ان غیر اسن او داسې پهو نهره نه به ويږي چې په خوان کې به د ذرے هم را فرق نه دی راغلي دنیا کې خود په وخت زړ تیر شي با او خراب شي یعنی ایکسپایری ډیټ را شي خود اغه ځای په به نه خرابيږي داسې شرابو نهره با نه چې د سکلو والو د پاره به او د صفا شاتو نهره نه دلتا د نهرونو قسمونه خي چې جنت کې بوي صفا شفاف د شیشه په شان د شاتو چې هیڅ قسمه ملاوت به پکې نه وي دنیا کې خو اخلی نو اول شک بداوی چې دا خالص وي کنه خو چې ال ته خلینو هیڅ قسمه ملاوت او دوک به پکې نه وي ظاهر دا چې دا و هغه خلکو چې دنیا کې هم دوک نه کوي چې د کمو خلکو خپل جنک دوک وي نو هغه تبہ داسې د جنت خالص سيزونه څنګه ملاويږي په بعد هغه د پر هر قسمه وي وي او دا وي د خپل رب د طرف به بخنوي ایا هغه سړي چې د هغه په اسکه دا جنت راتلوواله دي دا غ خلکو پشان کې دي شي کمن هو خالد فنار چې اويبه په دوزخ کې هميشه اوسيږي او دا سه او په په سکو لیکيږي چې کلمه بورل پرې کوي یعنی دا سه جوش کړي ګرمه او بوي چې اخيره ته رسیدو سره به کلمه کړي مونږ چې اسه هغه جوش کو نو ډیر وخت په لګي ډیر جوش پس چرته په د دینه اندازه اوله کوي چې سومره ګرمه بويل چې او بس کلو سره به کلمه کړي و منهم م يستمع الی دوی که څخلق داسې دي چې په غور سره ستا خبره اوري او بیا چې کله استاد مجلس نه به نو د هغه کسانو نه چې اوی ته د علم نعمت ورکړی شوی دی ته پوسونه کوي چې اوس سويلی وو دا اشاره در اصل منافقین ته ده چې ډیر په اهتمام استادو مجلسونو کې راشي حاضرې لګولې لپاره چې وګوري مونږ راغو چې تاسو دا اونګړي چې مونږ مسلمانان نه یو خو چې راشي نساوس صلی الله علیه خبرو ته خیال نوي او نور ګوري په ظاهر خو ډیر په ادب ناشوي خو اورېدو ته خیال نوي اخو دې خبرو کې به زياته دل و زه که چې د مجلس نه با پاسې دل نڅ لاس پو او بهر به د پوسونو کول چې خا نن څه نو د علم په مجلس کې توجه سره نه کې او خبره په سوچ سره نه او رې دل څه علامه نه دا هغه خلک دي چې په ژوند نه الله مهر لگول دي او دوی په خپل خواهشاتو په سیر روان شوي دي پدې شو هغه خلک چې اوی په سم لا روان دي الله اوی ته نور ذات کوي یعنی نېکیانو باندې د نورو نېکیانو اضافه کیږي نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره په ناسابه دا وی ایمان نور هم زیاتې دو او هغه تا دا وی د ایسه تقوا نو ایا دا خلک بس قیامت په انتظار دي چې ناسابه پراشی د قیامت علامات خوراغلې دي او کله چې هغه په خپل راشي نو بیا و د دوی د پاره د نصیحت قبولولو موقع چرتوي نو ای نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپوې شه فعلم انه لا اله الا الله شیء د الله څخه بل څوک د یعنی د توحید د پاره هم علم ډیر ضروری دی چې سم ر ډیر علم وي عمره د الله په یووالي یقین ذات وي غنی په جہالت کې د شرک مکانات زیات وي جہالت د تیری پشان شان وي په کې تاسو د پته نه لګی چې تاسو درځی نیولې دا کمر سسرم اتیندکو خړو او سسيز نقصان دي شو سروک شو نو په تیری کې ډیر خطرې پټي وي ځکه په دې اذان پيول ډیر ضروری دی چې سم دي اوغه او ټولونه اولنه د پویدو سسدي أنه لا اله <سؤال> الا <سؤال> الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وما في وراء تخبل كسور دپارهم او د مؤمنانو شړو او خزو دپارهم نوس بالله نبی صلی الله علیه وسلم هچری کسن سغتینه وکړې او هی خټول نه زیات عبادت کوله وله دا وی ډیر خدمات وو خو بیا د دینه باوجود هم اويبه ورسکه 70 100 پورې استغفار کوله دا ولې د شکر وستله دوباره د شکر گزارۍ د او اسهم چې سمره لویا مرتبه وی او لویا ذمهواروي نو اغله هم هغه عمر ډیر د کوششه جتوي او نبی صلی الله علیه وسلم چې کم کوششونه کول هغه د اعلی درجه کوششونه بو خود نبی په کوشش کې کده اعلی درجه نه لکه مې هم اوشي نو هغه که سر شماريږي د دې لپاره د استغفار د لپاره ویل دي ده حضور صلی الله علیه و سلم په استغفار کې یو خشتا د استغفار طریقہ دا هم وچی اللهم اغفر لي خطیئتی وجهلی و اسرافی فی امری و انت اعلم به مني اللهم اغفر لي حزلی وجدی و خطائی و ما دی و کل ذالک ایندی یا الله زما خطا زما جہالت او زما کارونو کې چه څه زیاتی شوی وي او هر هغه څه چې ما نه زاد ته پويګي او بخا ای الله زما په ناپوهه کې کڑی گناهونه چې زما اراده نه او زما په پوهه کې کڑی گناهونه زما خطاګانی او قصدن گناهانه معاف او دا ټول ما سره دي یعنی چې نام مال کې زما ډیرر خطګانانی دي اغ لري او پاک ک را دا سه نورې هم د سخفر دگانانی دي نهدي خاص احتمال په کار او د ایمان والاصف دا شو دی چې وبل اصحار هم استخفرون د پیشمنی په وختې استخفار کوئ نو پیشمننی کې د اخخوا دیخوا خبرو او ګپ شپ یاد د نور گفتگو په ځای خدا ده چې پخلی و کې یا روټایله ګولو یا څ هم کارکول وختې ډر ډیر استخفار ایي ځکه چې دغه وخت سخار کبل کي الله تعالی تا تاسو ومن د دې هم معلومی دي و تاسو د اوسیدو د ځونو نه هم خبر دي کوم خلکو چې ایمان جوړ دي هغه به ویل چې یو داسې صورت ولې نه نازل کی چې په هغه کې د جنگ حکم وشي خو چې کله یو محکم صورت نازل کړي شو چې په هغه کې د جنگ ذکر وو نو ته دل چې د کم خلکو په ژوند کې مرز وو هغه ته داسې ګوري لکه څنګه چې بچا مرګ را خور شوی وي یعنی ته اوس دا یره شو چې قربانی وکول وړي افسوس هغه په حال باندې دا وی په جبا دات اعتراف او خې خبر دي خو چې هر کله کته حکم وکړي او په دغه وخت کې هغه د الله سره خپل واده کې ارشنی ثابت شي وي نو دغه د پاره خو آیا اوستا سونه سیوا د دینه سبله توکو کې دیشي چې کچره تاسو مخ وړولو نو په ځمکه کې به بیا فساد راوچتوي او خپلو کې به د یو بل په مریه چاډره کاګي ته هغه خلک دی چې الله په لانه ټکړو او انده کانه اکل آیا دې خلکو په قران غور اونکړو یي اژړونه ته دلیل لګیدل دي حقیقت دا دي چې څوک د هدایت واځه کېدونې راستو د اغینا په شاشور نو د اوهید دا پاره شیطان د لاره آسان کړی ده او د دروغ امیدونو سلسله د اوهید پاره وګد کړی ده دغه ځکه چې الله تعالی تاسو ټول نه تطوس کوي چې افلا یتدبرون القران ولې خلک په پا قران پاک غور نه کوي ولې قران پاک پا یوداسي کتاب نه دی چې کوم طرف ته توجه او غور فکر وکړ دي اما لا قلوبن اخفالوها یي ازړونه ته تا دلیل کېدلې دي د د هم داسې مطلب دی چې تاسو جا کړی لارټفي او دروازه ورته اوټه کوي او جواب را نشي د دې مطلب داسې شو چې دروازه بنده ده او څوک आवाज نه کوي خاري چې کوم کس څوک نشته د خدای رسول صلی الله علیه وسلم دا کتاب وروړو کتاب موږ پوري راورسېدو دا کتاب د هرچا پزړه اواز کوي چې ما ده پاره دا, دا خلاص کوي چې کم خلک دروازه کولو کی او خپل زړه کې ورلځي ورکی دا هوی جن رڑاشی او چې کم خلک زړه کې زیور نكي لکه چې پزړه بندش لګېدلې وي نو بیا هغه د پاره ستې چې د هغه د پاره شیطان د هغه اعمال خښتکی او هغه تا ګناهونه کولسان کی او هغه لا تم ور دا خیرت په بارکه چې هر سبه التا اومده قسې ټکشي په دی وجہ خلکو ته چې د خدای دینې خوښنه وو او ویل چې په زنو ماموراتو کې به مونږه اساس ومنو الله د هوی په پټو خبرو اخ پوې دی نو پهغ و کې به د هغوی سهحال وي چې فریت کله روونه اخلی او د هوی مخونه او ګې به او او بوزیب دا خو به زه کوي چې هوی په اغ لاره لاړل په کمه چې لا نارزه کږي او داغه د ضا پلاه کلې خوښ نه کړل په دی وجه هغه د هغوی ټول عملونه ځای کړل. ایا هغه خلک چې په ژوند کې مرست پروت دی دا ګومان کوي چې لا به د احوی د ژوندونو خرابties نخ کار کوي کومو غوړو نو موږ به درته مخامخ وخایو او ته به د مخوننه او پیجنې او د خبرو د طرز نخوبې خامخا او پیجنې الله تاسو د ټولو د عملونو نه خبر دی موږ به ضرور تاسو پازمایښت کې اچو چې تاسو د حالاتو اجازه واخلو او وګورو چې پ تاسو کې مجاهدین او مضبوط اترې دواله سوقتي یعنی په کې ډیر ازمایښتونه د په لاره د ټلو نه پس زکر رازي چې خدای پاک ګوري چې څوک او په ریښتیا دین سره مینه سوکې چې کچه په جبهه دا وکولې لسان دی خو په مشکلاتو کې په موافق حالات کې د الله پلار تلل همدغه دین انسان د ریشه والی ثبوت وي کوم خلک چې کفر وکړو او د الله د لارې نه خلق مڼه کړل او د رسول سره جګړه وکړه رسو د دینا چې هغه ته نه غلر واضح شوی وبا حقیقت کې هوی د الله هیڅ نقصان هم نشي کوله بلکې الله به د هوی ټول عملونه बर्बाद کړي و سې یحبت امالهم یا ایها الذين امنوا اا خلکو ایمانه وروړی دې تاسو د الله حکمونه منئ او د رسول خبره منئ او خپل عملونه مبربادوي د خدای او د رسول صلی الله علیه خبر و خبره اومنه او خپل عمل مبربادوي دې څه مطلب دی چې که څوک وایي چې خدای منه خو رسول الله صلی الله علیه یا د خدای خبره منم او د رسول صلی الله علیه خبره نه منم د خدای خبره منل به دغه د پاره څه فائده او د دې عمل بزایشی ځکه چې دین ترخه پوره مکمل نه دی چې ترسو د رسول صلی الله علیه و سلم په ذریعہ او اخلی خلی که مخ خلکو چې کفر وکړو او د الله تعالی نه خلک مې نکړل او د مرګه پوره په کفر باندې ټینګ وو نو الله به هغه هیڅ معاف نکړي پستا سو یریدون کې ما جوړېږي او د رسول درخواستونه ما کوي ممتاز به غالیب الله تاسو سره دی او تاسو عملونه به هغه هیڅ نزایقي د دې دا مطلب نه دی چې مسلمان دی کفار سره د رسول خبر اډو نکي مధ్యविदा دی چې دا څه وخت نه کوي چې پکې د مسلمانانو کمزوري ظاهريږي یا مسلمانانو تا په دین کې نقصان کیږي انم الحیات الدنیا لایبن ولہون د دنیا د ژوند خيالو او تماشې ده کدا ایمان جوړو او د تقوا په لار روان شي نو الله به تاسو اجر تاسو لادر کی او تاسو مایل به تاسو نه نه غوړي کچري هغه تاسو مالونه تاسو نه او غوړي او سراسر ټول مال درنه او غوړي نو تاسو به شمتیاوکي او هغه تاسو ایبونه راغکار ګوری تاسو ته بلنه درګړکېږي ها ان تمھا الائ تدعون لتنفقوا في سبيل الله ګوری تاسو ته بلنه درګړکېږي چې د الله په لار کې مال خرج کې نو پتاڅو کې اسه خلق دی چې شومټیا کې هلاک سوک چې شومټیا هغه په حقیقت کې د خپل ځان سره شومټیا الله غو غنه او تاسو هغه ته محتاج یا و انت تولوا لا يكونوا امثالكم ک تاسو مخ وړولو نو الله و تاسو په ځای یو بل کوم راولي او هغه و اگر چې بره راست اداه خطاب د رسول صلی الله علیه و سلم مرګره د پاره وو خو ظاهر د چې دا پیغام اب بیا جاری او مخکبر برتلو مونږ خلکو د پاره د کیولو یو سبق دے. دی چې د خدمت او دین له کوشش او محنت دا مسلمانانو بنیادی فرض دی دیو مسلمان دین صرف په حج روزه منځ او زکات نه دی پوره دین صرف په بس بس نشي په مونږو اغه زمواري چولې شوی ده چیزان نه علاوه دین اسلام ټول دنیا ته رسول او د د پاره خپل ځان مال او وخت پکاردي الله تعالی وای چې دا دنیا خلوب او تماشه ده څومره وخت ته پوره به تمزه تاسو به جنت نه سي د اغه زې اسوده و نه کوي او کول وړي نوبیا وسو کوي چې څو الله تعالی غواړي هغه به کوي او ک تاسو نه کوي یعنی سنه کې سنه مخړه او انت تولو یعنی د الله پلار لار کې اذان او مال نه لګوي نو تاسو مخړه لوب الله تعالی تعالی کی ختم بد کی او داس سه خلق به دنیا ته راولي چې تاسو نه به بهتر وي تاسو پشان بنوي یعنی چې کم مسلمان دا اولو لی نوبزان دی واخلې یعنی زه د پخبل ځان واخلم او تاسو پخبل ځان واخلئ چې څوک څوک هم قران وای نوبخبل ځان دی واخلی, واخلی. چې کوم مسلمانانو د دی دین خدمت اشاعت او د دی دین د حفاظت کار او نکړو نو الله تعالی به نور کومو مسلمان کې او د ایمان توفیق ورکي او داسې به د دین تسلسل جاری وي چې تر سو لا غوړي د هر اغه انسان د خوش قسمتۍ د او د الله تعالی احسان دی هغه چې چا له د توفیق ورکي چې دې کار کې هغه خپل حصہ خو مخم ووړو نو د الله تعالی هیڅ پروا دا څو محتاجه هغه به نیاز دي دا څو رسټو السه دي چې که انسان ادغه کار نه کوي نو الله تعالی به د سمکه نه داسې زناور پیدا کړي چې هغه به د الله تعالی د دین خبره خلکو ته کوي کله کله خداسه هم شوې دي چې مسلمانان کمزور شوې دي نو الله تعالی په هوې داسې دښمنان راو رسل چې هوې هغه مسلمانان ختم کړي بیا په خپل مسلمانان شو د اتاتاریانو مبارک به دا څو تاریخ ویلې وي چې هوې مسلمانان شو او بیا اسلام مه بوتلو نو داسې هیڅ ری مګنی چې دا زموږه میراث زمون وراثت او مونږ د مسلمان کور کې پیدائش او بس ده کافی ده زمون جنت ته د تلو د لپاره نه بلکې دنیا کې مسلمان د لپاره خپل ذاتی عبادت نه الیاوه د بل فکر کول هم دومره ضروری دي سمره چې خپل ذاتی عبادت او فکر کول ضروری دي